Slavoslovia a 65 -a, de mulțumire pentru Lumina Zilei 1. Aleluia, slavă-ți, Tată, Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din iubire să fie lumină, ai rostit și lumea ca o lumină, din haos a ieșit iar nouă, ziua întâia a învierii, prin Fiul tău cel iubit ne-ai dăruit. Aleluia, slavă ție, Tată, Ceresc, te iubim și îți mulțumim fiindcă din iubire, cetatea cea sfântă, printr-o scăpărare de fulgeri ai gândit și împărăția luminii pentru fiul tău cel iubit ai pregătit. Aleluia, slavă ție Tată Ceresc, te iubim și ţi mulțumim. fiindcă din iubire, pe fiul tău cel iubit, ca pe o vie de lumină l-ai sădit în Egipt, ca să rodească neamul tău cel sfântit. Aleluia, slavă ție Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Fiul Tău, lumina legei iubirii ne-a venit și prin Duhul Sfânt, sufletele noastre le-ai zidit. via slavă Ție, Tată Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când Fiul, pe muntele taborului, în lumină s-a schimbat, cum stau fiii luminii în slava Ta ne-ai arătat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum prin lumina Duhului Înțelepciunii toate le-ai creat, tot așa, din darul cuvântului, legea iubirii ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum prin Duhul Înțelegerii adevărul tău l-am aflat, tot așa, sens cu sens, prin cele pe Te ne-ai purtat. Aleluia, slavă Ție, Tată Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin lumina Duhului Cunoștinței lumea creștină a întemeiat și în haina luminii sufletul nostru l-a îmbrăcat. Aleluia, slavă Ție, Tată Ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din diamantul Duhului Bunei Credințe credința noastră ai făcut și prin ea Scala de lumină a apostolilor, legii a început. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum din luminile curcubeului, lumea luminii ai zămislit, tot așa, chipul sufletului nostru, după chipul și asemănarea ta ai făurit, când prin fiul tău cel iubit, ziua întâia învierii, pentru fiii învierii, Hai să